داسې کمنو یو عادت دیعاد دی نو چې مکې ته نظام د اعادب په طرریق باې بعض لرو پهادب باندې وزیي داسې مکې ته ورده داخل شي د دسلام غذوخو را سر د ک کوي په هغه عادي روزې ورنه دا زرويده چې اپکہ شاندیدات شي تکا ولاریه ورورونه او غوونه او بدل <سؤال> دی لګ نو په حرام تی وي حرام محفوظو ده په جماعت دې دې جماعت دې ثواب پتاي sobretudo نبوت الله <سؤال> شریف تحییہ شدا دا طواف ته شهنه عالمان یو ذکر کوي دله کسم چې په ت کولی کارونو کې د الله دو ق اسمکارونه دي د ځې کارونو په حکتمون پوهږو د زنو کارونو کو حمتمونږه نه پو ت کولي دوه کسمشته چې د ځو په حکمتمون کوه د ځ په حکمتته نه پوهږو د دا بهسان په تشری کې ځ شته د ځو په حکمتمون کوهږو د ځو په حک نه پوهږو تووا شو یا دا نور اگر دی پا حکمت م پوئی نو شنیس خبره نه ده بس دام د دا بنده یو امتحان دی شا الله رب رضا دا طویلی دی چې قوائی بس قوائی اگر په حکمت نه پوئی نو پوئی گا دام یو کول دی دیم دا دی شا علیمان دکر که چونکہ حاج و عمرہ چی دی را عشقی عبادتو ندی دیکی اشق دی لکا نو آشق چی دی نو بعد د د خپل معشوب سره او محبوب سره می نه کوي دیېلید تهورو چې یاړی مع یاد دی ک سفا ده س ده او چې کمو په خپل می نهکاره کويقدام یو محبت دی چې سړی چې کمو په په محبت لا او د محبوب چې کم د تجلات ځای د د الله را پرې د محموب د کور سړی کومدننو چار چاپیره توانکو کې او ګزی او د خپل میلی تجدید و کې د خپل میری تجرید دو او یو ژل راېکتفانه کې نه بیا بیا د پور چار چاپیره س کې ګ دا د محموب د کور نه چاپیره ګزی دلدي اووا کووللي اشاره د دی خبرې ته چې زهفستا د حکم نه چار چاپیره تاږم او استاد دین دينن خدمت پهکوه اوستار دین حفاظت تکوما و اوستار چه کمننو از قلام الحجر دات و منزل دا بیعت پانیل جلل رب لدستر بیعت کی او وعد و سر مضبوطی نزب اوستا خلاف نکوما اوستار چه کسینا و زمانم احمدی و نسلی علی رشوری تدیب اطلاع دیو تاہی الرحطان الرحیم اللہ دے قاہس کتے دا برکات دے مکہ الا بات بیت کیت 7200 کو رسولیہ دے مکہ پہ ہارا قالا قرن دا بات بیت ہوا بات بنا سید صلی اللہ علیہ وسلم مقام سنمون یزتوا نبی علیہ السلام ولایت دے مکہ الا بات بیت کو نبی برابر والله لا اله الا الله قال الذي يسن الله عليه صلى الله عليه وسلم جاءه مكة دخلها الاعلى وخرجها الاعلى هذا بر دبرت سرت نبراتو ومكة تبوتو باب العمرة يومنده باب السلام عمره له شرعت په یو راغلو ماشي له شرعت په بل راغلو دروازه شي من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 او سړی دوه تل نارغله ستړي لکه د دار تړو چې توه طواف لراره شې د سړی په ماټی او که طواف کولې نشې او ځما کوي نو د واره او بیا چې تندرته ورزي شې دا خبرونه کوښښې نه نو абаذان خبر د په بیت الله شریف تحیه شې دا هغه طواف دي کمنه تکمله راکړه كله حج ابو بکر په اول څو مدادي قمنا للطواف عمره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شاركهران او نبي اسلام تهران کړه دی و هم تهران ته او لو چار باط او تدریو او ما شاء 44 څلور کې دا هغه وروسته د بیا یې چاکر له د صفاو د مروه او الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حضرت یو دا وره په روان شنه یو چتر شبیارا شبل چتر شبیارا شبل دې درو کې مې ته کب دنو سائی کو له منډه واله ترامل په له وانی به کوله او مشر ور اوس هغه په نه کی وقال يا صاحب وقت المسيل اضافه فبنا صفاء المروه صفاء مروه كمنسكي شاملين اخزري مسجد باش ناروند لگی دیلیلي داغه پماس من دال الله و قائد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما فترت ثلاث حجره السلام ثم صلى عليه لمن صلى اللهم صل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم حضره اودا له کتاب اوه رايو سلاه حضرت بكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم و وعدنا و بارود الله ما ترى سره حتين دیوالو نه دي اگا یو شامی دے یو عراقی دے یو رکن شامی یو رکن عراقی دے او یو رکن دا حجر اسواد او بل رکن چکندن یمانی دے دادو گتونو با نبی علیہ السلام کو کل آل او سو کلو نگی دی یو پدین د اسواد دے وعادتنا داس نو ګلالم مقاله صاحب نبی صلی الله علیه و سلم په حجۃ الوداع علا بعید الناس یستلم روحه په مهجد اه نبی سلام استلام نورو کن به مهجن کړه ورډم ګورای باندې لختو و سره هغه ورنځیکړه هغه خلو پرندګ کې حرامو لطاتی شي او د زور نه جوړکړی به تم تکلیف را وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيته هذا باير صلى ما سالك وشار اليه يشير اليه بيشال بيده فتروب غيبه وت اشاره طلع ولا صار شندشتو دا شندشتو طلع لشنه او اكبر الله اكبر بهم فادى جت في رسول الله قال هذا شكرك وكاي رضی الله عنہ قال خرجنا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ننکو إلا الحج ہم موگر نیادو مگر حج یعنی مونکو تخنو رفتانو لیلہ حج نیاد کرو نبی صلی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ بکی وقال لعالتی نفیح قلت العام قال فا اننا لکشیم قدمہ اللہ وعلا بناتی آدم تطالیمائی قول حج ویر اللہ تطوبی بیتی هاو ماذا نعرفو حيث فراغالي ورد فواق كده ورن روايات تير شو وعن أبي حضر رضي الله عنه قال بعكا لأبو بطل في الحجة التي أخرى النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة وداعي يوم النهر سيلاك أمره أن يؤذر الله عن العلا يحج بعد العام هاو العلا يحج بعد العام مشرق ولا يتوفن بالبيت وريانا تفا بديولا كدلا عمر أبو بكر صديق رجل الله قرنهو دا إلانتهو sábado Tu bé bara raámm tallo amosșri pom na razi a bandé u la